Третата лекция, древният от Хермес. Тот е едновременно божество, жрец, човек, цар и повелител, величествен, посветен. Наистина за него много мога да ви говоря, много ми костваше, докато се домогна до тайни египетски книги. Но, макар и днеска ще бъдем по-кратки, ще кажем някои важни неща за едно от най-великите божества и древни учители във Вселената и преди Вселената. Иначе е живял в последното прераждане около 142 години. Казва, нито един език не може да каже нищо съществено за нетера, т.е. за Бога. Нито една мисъл не е в състояние да го разбере. Бог може да бъде разбран и познат само от своите избрани, защото сам Той ги обучава, но те също не намират слова, чрез които да го преведат на човешки език. Той е един от тайнствените богоноси, Тот. Той е божествено Творяща мъдрост. Той е създал чисто свещени книги. Наука, която е свещена. Не умствена, не е някаква наука. Чисто свещена, божествена наука. Но той ги е скрил в подземия и никоя от, от тези книги са намерени от така наречения Балинус, т.е. Аполони и Тиянски. Много, на много малко хора е било позволено да ги намерят. Ще обясня защо. Понеже тот е бащата на иероглифите, а те са нещо много по-дълбоко от азбуките, друг път може да обясня по-подробно това, той е направил могъщо божествено заклинание само достойни хора да разбият кръга и да влязат в тези книги. Всички други и да попаднат и да четат е все едно. Нищо няма да разберат тъй като Бог трябва да ги ръководи и Бог трябва да позволи тези неща. Тот е наречен баща на окултните науки въобще на свещената мъдрост. Името му иначе означава даже в по-дълбок смисъл баща на боговете. Въобще е изключител... говорим за изключително същество и божество. Тот символизира разума на Твореца, той е притежавал особена сила, чрез която можел да разкрива същността, т.е. сърцето на нещата. Тот казва, отдели тънкото от грубото. Това е една велика идея, която решава тайната на живота. Отдели, казано по друг начин, отдели духът си от тялото. Отдели тънкото вечното мислене от земното мислене. Отдели се от грубото и от смъртното мислене. Това е тънкостта. Когато овладееш това тънко изкуство, ще се отиде от тебе всяка тъмнина. Материята казва от не е вещество. Тя е само една видимост. Тя е едно взаимодействие. Изглежда видима но това не е вещество. Това е тайнство в скрито движение. Знанието, казвам, може да ти донесе някаква помощ, но това не е реална помощ. Това не е реалност. Това не е пътят. Само любовта е реалност. Любовта е над космоса. Когато космоса е в унищожение, Любовта е недосегаема и процъфтява. Според Тод формулите контролират събитията навсякъде. Казва, любовта е висша мярка за чиста духовност и божественост. Тази неизкушаема любов е духът на божествеността. А божествеността е зад пределите на всичко сътворено. И казва: Търси мъдростта в неискушените същества. Това са истинските мъдреци, истинските хора. Ще обясня. Човек, който се изкушава за каквото и да е, макар и малко, това означава, че той може да стане изменник на учителя на учението и на Бога. Затова пътя е бавен и затова. Казах и в София, заради което някои напуснаха лекциите, никой не може да излъжи учителя с паневритмия, с ангелска супа и с спомени. Никой. Пътя на истинския ученик е война на себе си. Обявяваш истински джихад на себе си. Истинска война. На всичките си слабости и изкушения. Няма значение докъде ще стигнеш. Вече си благословен. Всичко друго може да играеш по цял ден по невритме и да говориш за учителя. Аз знам какво ще се случи. По-хубаво е да не чуваш. Така. Чистия рай. Вечно се намира в твоята божественост. Знанията са обрекли човека на робство. Защото те са ограбили божествеността. Това е големия проблем на знанията. Той казва, те са ограбили божествеността. Обизличили са и любовта, и Бог, макар че говорят за Бог. Няма такова говорене, когато не си в системата на Бога. Без тази божественост, знанията все ще въртят човека в колелото на живота, т.е. робството винаги ще тече в теб. И за това той казва, ако твоята любов не е погълнала твоето знание, ти се намираш в опасност. Ще повторя. Ако твоята любов не е погълнала твоето знание, ти си в опасност. Любовта всякога оцелява. Защо? Защото тя е същността на самия Бог. Знаещите не оцеляват може да мъдруват колкото се искат. Те не оцеляват. Изглеждат живи, разхождат се. Това не е оцеляване. Те са умрели, учителя ги нарича движещи гробове. Всяко велико унищожение погребва змията, т.е. знаещите хора. Тази божественост е квинтесенцията на Бога. Тя е нерушима, тя е тайна за себе си и тя е изход и от най-дълбокия мрак. Тази божественост освобождава от космическото знание на змията. Придобиването на тази божественост означава да тръгнеш от, време до, от времето към вечната цивилизация. Тоест, всеки, който тръгне към своята божественост, тръгва към вечната цивилизация. Божествеността е съществувала всякога извън разрушенията на всички земни цивилизации. В нея се намира цивилизацията, която никога не е била разрушавана, просто не може да бъде разрушена. За нея няма руини и няма такива неща. Няма такова велико унищожение, което да докосне тази несътворена божественост. Никога не е съществувало такова унищожение и разрушение. Тази божественост е твоята истинска същност и тя е еликсирана живота. Знанията никога не могат да ти пречистят. Те нямат тази способност. Защото те са змия. Змията е страстта, която е преобразила любовта в смърт. Превръщането на страстта в любов е превръщане на смъртта в живот. Чрез любовта Бог е формирал себе си в човека. Любовта в теб е единствената плодородна земя. Любовта към истината е изтръгване от слепотата на света. Истината е тази, която пролива светлина върху невидимите неща. Молитвата е свещено духовно творчество. Тайната на любовта е в това, че тя създава твоята вечност. Непорочно зачатие Означава да се зародиш в своя собствен дух, в своята божественост. Това означава непорочно зачатие. Това е изначалното състояние, от си излязал. Свободата е дадена, защото е подобна на Бога. Защото Бог иска в своята свобода да станеш божественост да станеш божествено същество. Дадена е, защото е богоподобна. Това е идеята на Бога. Който е познал истината, той може да посещава скритото. Той може да посещава световете реално. Той може да посещава царството на боговете. Това беше лекцията за ТОТ и завършвам с ТОТ.